وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا Amma ba'd Qala Shaykhul Islam Qala Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Rahimahullah ta'ala Bab Man hazala bishayin Fihi dhikrullah Awil Qur'an Awil Rasul Bab Orang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 Dan menghinakannya, memperolok-olokannya, maka tidak akan bersatu dalam diri seorang mukmin antara kedua hal ini, ya antara sifat pengagungan dengan mengolok-olokan. Maka dari itu para ulama telah menjelaskan berdasarkan ayat yang akan kita sebutkan nanti, bahawa tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama.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 Para sahabah Ridwanullahi Alayhim Ajma'in. Wa qawulullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala'in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nalab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un.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 Termasuk di dalam bab as-sabbu wa syatam. Celaan. Ya. Menghina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran al-Kirim. Inna alladhina yu'zuna Allah wa rasulahu. Lanahumullah fi dunia wal akhirah. Wa a'adda lahum a'zaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah. Dan mengganggu Rasulnya. Allah telah melaknat mereka di dunia dan di akhirat.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 As-sukhriyah wal Memperolok-olokkan dan menghinakan. Merendahkan. Menganggap remeh. Ini yang dimaksud dengan alistihza. Maka apa saja bentuk merendahkan, bentuk meremehkan, bentuk memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan kekufuran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 Lalu beliau menyebutkan sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Anas bin Umarah wa Muhammad ibn Ka bin Ka'bin wa Sa'id bin Aslama wa Qatadah. Ya, riwayat ini Dihasankan hasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam as-sahihul Musnad min Asbab nuzul Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Yang telah bercampur hadis sebagian mereka Telah hadap sebagian yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk bahwa telah berkata seseorang dalam perang Tabuk sebagian mereka dari kalangan ahli sirah seperti Muhammad ibnu Ishaq menyebutkan bahawa namanya adalah Mukhshi bin Himyar. Seorang ini berkata pada perang Tabuk. Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghabu butuna wala akhzabu al-sunah wala ajmanu inda'l-liqa. Kata orang ini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 Fakallahu Auf bin Malik maka didengarkan oleh salah seorang Sahabi. Auf bin Malik pun mengatakan kepadanya Gadat tak kamu telah berdusta. Walakin kamu munafik. Akan tetapi engkau ini adalah seorang munafik. La'ukhirann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pasti akan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhah baufun ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukbirah. Maka Auf bin Malik pun berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkannya, mengabarkannya. Fawajad al Quran nak katakan Ternyata Al Quran kerin telah mendahulinya. Wahyu telah mendahului apa yang dikabarkan oleh Auf bin Malik. Allah telah menurunkan Firmannya. Ya firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." "La ta'taziru qad katsartum ba'da imanikum." Allah telah menurunkan berkenan tentang ucapan orang ini yang istihza' memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di sini menunjukkan Bahawa pada zaman wahyu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 Faja'adalikar Rasulu ilah Rasulillahi sallallahu alaihi sallam maka datanglah laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam wakadir tahala warahibana kata dan dia telah melakukan rehla perjalanannya melanjutkan perjalanannya dan mengendarai ontanya fakol lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah innama kunna na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 Fayaqululahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah. Ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, Kalian mencelah.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 Batinan la zahiran. Namun pendapat ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah taala bahawa tidak benar. Dan wahyur dari firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwa orang ini dahulu memiliki keimanan hanya imannya lemah. Nah sehingga menyebabkan dia mengucapkan hal-hal yang seperti ini, ya merendahkan dan meremehkan, mengolok-olok.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 Sebab yang dimaksud dengan sahabat adalah siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan dia mati di atas imannya. Dia mati di atas imannya, sedangkan orang ini tidak beriman. Ya, menunjukkan kehasilnya. Naam, dan keluar dari Islam. Maka ikhwan fillah a'zakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala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 Walau iman fi qalbihi lamana'ahu ay yatakallama bihadha al-kalam. Dan kalau sekiranya iman itu ada dalam hatinya, maka tentunya akan mencegah dia untuk berbicara dengan ucapan seperti ini. Wal Qur'anu yubayyin anna imanal qalbi yastalzimu al-'amala adh-dhaahir bihasabi. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahawa keimanan hati itu Ya, menunjukkan amalan dia yang wahir tergantung dari kekuatan iman yang dia miliki. Nah, maka di dalam ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahawa terkadang seorang itu kafir dengan ucapan saja. Ya, terkadang seorang itu kafir hanya dengan ucapan. Maka dengan ucapan itu.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 Handaklah kita selalu merasa khawatir. Handaklah kita menjaga lisan lisan kita dan tidak mengucapkan sesuatu kecuali setelah kita fikirkan terlebih dahulu. Apa akibatnya? Terkadang seseorang mengucapkan satu kalimat dari kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak merasa. Ternyata dengan kalimat itu menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka jahannam. Abdullah bin Muleika, rahimahullah taala beliau mengatakan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 yang kita bacakan dari bab ini insyaAllah ta'ala Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya